Ja. 2A1, da zack. kommt dann der größt anzunehmende Radiounfall, also praktisch. Ja, dann kommt was automatisch. Ach so. Dann kommt der Computer. Aha, also da passiert jetzt nichts, dass die Leitung kappen oder die hm, Polizei vorbeikommt glaub, oder so. Nein, gar nicht. Aha. Also wird irgendeine nicht. Musik, auf die man keinen Einfluss hat, eingespielt? Ja, naja, ja, schon, wir haben schon Einfluss da. Ja? Wir können schon sagen. Ja. Na, das nicht, aber das ja. Ja, mhm. ja. Ja, ja du musst jetzt nicht weiter aufhalten. Ich, ich, ich darf mich ja selber nicht aufhalten, weil wir müssen uns ja da ganz schön noch ranhalten. Jetzt, wie, wie habt ihr das jetzt schon mitbekommen? Jetzt so das Schweizer Gemüt? Jetzt im Zusammenhang mit deinem Aufbau? Ja, also ich habe das Gefühl, es gibt ja hier viele junge Leute so in der Gegend, so Universitäten und Fachhochschulen und so. Und äh, die freuen sich einfach über den Sommer, mhm. alle springen hier ins, ins Wasser, mhm. hinter in die Limmert und die See. Mhm. Und äh, ja, es ist ein badefreudiges Land, habe ich das Gefühl. Mhm. Mhm. Also, also müssen wir dann eher Wasserradio machen? Ja schon, also sowas zum, zum, zum Schwimmen und mhm. in der Sonne liegen und so. Ich glaube, es ist wirklich so Urlaubsstimmung jetzt, mhm. das ist, bricht gerade an. Mhm. Aber jetzt so in so blauen Stunden, ich weiß nicht, ob es das jetzt hier auch gibt, das habe ich halt hat, hat, hat, lange hat mir das einmal erzählt in Italien, da gibt es dann immer die blaue Stunde. Das ist ja jetzt auch nicht so weit von hier Italien. Ähm, dann wo man was trinkt, also je nachdem, was man möchte. Äh, bei den Weinbauern meistens, dann trinken die einen ganz bestimmten Wein und dann ist die blaue Stunde und da gibt es dann doch auch tiefgreifendere Gespräche. Also es ist jetzt nicht nur ja. Nur ja, doch. Das ist, das, das glaube ich schon. Das gibt's hier. Also da wird sicherlich auch was zukommen. Das ist so der, der, das Gefühl, was wir so haben, dass dann ähm, das schnell in eine relativ ernsthafte Richtung abdriftet. So. Also schon nach, also jetzt länger als zwei Minuten dauert schon, ja, aber dann wird ernst. Ja, ja schon. Ja. Da bin ich gespannt. Ja, ja. ja ich auch. So bin ich bin mal gespannt. Ja, es kommt halt drauf an, das werden wir ja sehen, wer da hier vorbeikommt. Ja, wer jetzt am schnellsten ernsthaft ist, ja. ohne Stille. Ja, vielleicht machen wir eine Competition. Das ist eine gute Idee, das ist eine sehr gute Idee. Ja, das äh, soll der Philippsen sich aufschreiben. Der ist ja eher so fürs Schreiben zuständig. Weil, macht so. es Ich sag's es ja immer schreibt es auf und das ist eigentlich ganz angenehm. Wie macht ihr das? Habt ihr jemanden dabei, der für euch die Sachen aufschreibt? Nee, ich, ich schreibe nicht so gerne. Na, du behältst ich bin, du das im Kopf? Ja, wenn's, und wenn es nicht wichtig ist, dann vergesse ich es. Das ist also ein natürliches Auswahlverfahren? Ja, ja, ja. Also, und, und wo hast du das gelernt? Also, ist dir das so passiert, oder? Ich meine, ich hab, bin irgendwie immer damit äh, durchgekommen. Mhm. So. Ach, schon äh, Schule und Schule? Ja, ja, ja, so, ja, ja kein Problem. Immer, ich denke, ja, ja. Und dann so, ich glaube, es gibt vielleicht so ein oder zwei... Sachen, an die ich mich erinnere, wo ich wirklich was Wichtiges vergessen habe. Hm. Ja, mir, mir ist heute ist gerade gegangen, ich habe jetzt einen, einen Freund gratuliert zum Geburtstag, hm. dann äh, sagt er, nein, ich bin das nicht, ich habe heute nicht Geburtstag. Also ich habe es mal aufgeschrieben, ja. aber er hat überhaupt nicht Geburtstag. Er hm. hat gesagt, nein, das, du meinst dann anderen, sage ich, nein, ich meine dich. Hm. Er ja, ich bin es aber nicht. Ich das falsch abgeschrieben, Aber er hat mir auch noch nicht verraten, wann er jetzt wirklich Geburtstag hat. Also ich bin mir ziemlich sicher, er hat heute Geburtstag geboten. Ich mir bloß einfach so ein bisschen... Mhm. In Bayern sagt man dann nehmen, aber das ist jetzt, muss man schon übersetzen. Mhm. Also heißt, auf den Arm nehmen. Ja ja okay. Aber also sowas passiert ja da nicht, weil entweder du weißt den Geburtstag, dann stimmt er, oder du weißt ihn nicht, dann ist, ist er Ja. Das ist praktisch das Badefeeling das ganze Jahr. So ungefähr. <lacht> das ist gut, ja, da Nein. brauchst kein keinen Sekretär also jetzt so wie bei uns, wie Nein. gesagt, der, der Philippsen schreibt immer eifrig auf, ja. ja er kommt da ein bisschen durcheinander, der ordnet dann seine Notizen, ja. dann weiß wieder nicht, wo er das hin tun soll, der braucht ein riesen Archiv, das brauch ich alles nicht, ja. so machst du das auch, du brauchst es nicht, du hast deine ja, Sachen bei dir ja. und dann, wenn du das vergisst, bist du halt vergessen. Ja. Mhm. Ja, das ist eigentlich schon, also der Speicher ist ja auch endlich, gell? Ja, ja, das muss, wenn irgendwie, wenn vorne was reinkommt, fällt hinten was raus, so ungefähr. Hm. Nicht ganz vielleicht, aber schon. Hm. Aber es das heißt ja, dass, dass wir eigentlich nur 10% unseres, äh, unseres Gehirns nutzen, oder ist das nur so ein Scientology-Märchen? Ja, keine Ahnung. Das also du hast jetzt das, das Gefühl, du nutzt alles, was du hast? und. Richtig. Sonst 14. Ja, runter. ich glaube schon. Also es könnte ja auch schrecklich sein, wenn man viel mehr Hirnkapazität hat. Stimmt, dann muss man sich ganz viel merken. Ja. Das, praktisch mehr das muss man noch ernster sein. Das ist gleichbedeutend mit Ernst. Ich glaube schon. Mhm. Ja. Die Leute, die ganz viel wissen, die sind oft ernst. Mhm. Also da denen kommt kein Lächeln über die Lippen. Ja, ja, das stimmt, das haben wir noch gar nicht überlegt, also weil, weil, so, weil sie so viel im Kopf halten müssen, deswegen ist es schwer, also müssen sie die Muskulatur entsprechend anstrengen und dann... Ja, ja, oder auch, dass man so viel, ich meine, viele Sachen, die man weiß, sind ja auch irgendwie nicht zu machen. So. Stimmt, je mehr damit. man davon hat, ja, hm. vielleicht muss man ja irgendwie, ja, man die Möglichkeit, das auszuschalten, wenn man gerade Spaß hat. Hm. Jetzt haben wir schon mitten in einer ernsthaften Diskussion. Ja. Warst Wie du schon lange im Wasser? war das jetzt? Du. Ja, ist zwei Minuten. Ja, okay. Dann ist ist, also dann ist das jetzt so der erste Gegner. Ja, ja? Nee, ich war noch nicht im Wasser. Aber, Aber ich will demnächst. Schon mal ausprobieren, ja, ja, schon okay. bevor es dann so richtig zum Ernst des Radios ja, kommt. Ja, vielleicht auch dabei. Ah ja, das, das geht. Du bist dann also mit wasserdichten Technikstücken nee, nee, das Nee, nee, ja, das ist ja das Gute an meiner Sache, dass ich hier was baue, das läuft von allein. Ah, jetzt verstehe ich das. Aha, das heißt, du musst überhaupt nicht da sein, es läuft trotzdem. Ja, ja, ja. Aha. Das ist die, wieder so die Geschichte, dass man nichts vergessen kann. Man macht, ich baue was, das ich, ich ruhig vergessen kann. Das läuft ja, jetzt schon immer stech. noch. Und das läuft und die Leute am Radio denken, Mensch, jetzt sitzt der Knut da ja. und macht und schiebt ja. und tut. Und dabei schwimmt er. Ja. Aha. Ah ja, dann müssen wir dich mal begleiten. Das hat uns jetzt dann schon interessieren. Also weil das ist ja, was ich ein bisschen schwer vorstellen. Also hier läuft es und du bist überhaupt nicht da. Ja. Das heißt, du machst jetzt alles, bereitest auf, ja. damit es dann von alleine läuft. Genau. Ist das ein Roboter? Ja, nee, Roboter ist nicht so technisch. Na? Ist mehr so... Ja, ist nicht auch nicht gerade biologisch, aber ist so irgendwo in der, dazwischen. Irgendwie. <lacht> läuft so von sich selbst und kriegt so ein bisschen Einflüsse von außen. Und, äh, na ja, und man kann auch mitspielen. <lacht> er wird schon hier sein, jeden, jeden Tag, so mittags. <lacht> also so äh, praktisch Elektronik-Toy oder, oder wie sagt man da? Ja, so ein bisschen. Ja. Muss das auch füttern? Äh, nur mit Strom. Ach so. Also, aber wenn der Strom nicht da ist, dann läuft das auch dann kannst du nicht zum Baden gehen? Nee, dann muss ich den Strom... Das heißt also, du müsstest den Strom produzieren oder herstellen oder, oder antennen oder was und dann... Dann geht's wieder. Und, und kriegst du dann so... Das ist praktisch ein Tamagotchi oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, das wird sich zeigen. Also ich weiß noch nicht, wie aufwendig das ist, wie viel ich mich darum kümmern muss. Mhm. Ja. Die Idee ist, dass das so von alleine läuft, mhm. aber... Ich bin gerade erst dabei, das zusammenzubasteln. Mhm. Und wie groß ist, dann, ist jetzt dann, das? Wenn wir, ja, so es hat so einen, einen ganzen Tisch voll mhm. mit Geräten und Kabeln und mhm. so weiter und so fort. Also das wäre dann schon so der Himmel für Tamagotchi-Sammler? Ja, ja, kann man nicht in der Tasche tragen. Es ist ja Ihr Museum dann, Tamagotchi-Museum, oder ja. ist... Nein, man muss es gebrauchen. Also sonst ja, es muss schon, ja, ja, es muss schon so richtig, auch richtig zusammengesteckt werden und so. Mhm. Es gibt da auch keine Vorgaben. Also, mhm. Man kann da jetzt nicht auf dem Tamagotchi-Forum gucken und sagen, wie muss man das machen. Das ist schon aber, aber Regeln gibt es schon. Also, ja, eigentlich nicht. Mhm. Es gibt eigentlich keine Regeln. Das kann man selber machen. Nur funktioniert halt nicht. Immer. Man muss schon so aus. Ich noch eine ganz andere Frage, apropos Tamagotchi, äh, Japanisch, sonst irgendwas. Äh, wie, wie, wie international wäre jetzt das Radio? Also, wir, wir, also Bayerisch gibt es ja schon, ja. Schweizerdeutsch haben wir auch dann praktisch rundum, wenn die Leute lernen. Du sprichst jetzt mehr ein bisschen Hochdeutsch. Ja, so. Und äh, Serbisch spricht Englisch, also. Ja. Wir werden uns dann auf russisch unterhalten, oder? wir, wir schaut das jetzt genau Ja, aus. wir müssen halt schauen, wie wir uns irgendwie verständigen können. Mhm, mhm. Also für die, für die Hörer jetzt da vom, vom Lora Radio, Radio Lora, was heißt eigentlich Lora? Äh, Lokalradio. Ach, stimmt. Da bin ich überhaupt ja, nicht drauf gekommen. Ich dachte, ja. das ist irgendwie ein, ein Frauenname, so wie Mercedes, denke ich mal Lora. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ja. So? Aber die haben ja so vielsprachige Sendungen, deswegen sagt jetzt müssen wir da, also... Ja, wir ein bisschen so mongolisch wird es auch geben, gell? Aber, aber jetzt sozusagen jetzt andauern, damit die Leute aber es verstehen davon, das ist ja klar. Aber es gibt ja vielleicht auch internationalere Zuhörer, also müssen wir dann jetzt immer äh, auf Französisch oder Englisch oder Kunstlo-Französisch, nee. aber nee. verstehen. Das, das ja, ja, so ein bisschen. Ja, ja. Ja, ich muss auch kramen. also ich hab, ja. war auch schon mal da, also ich habe auch einkaufen können. Hm. Also ich habe das bekommen, was ich wollte. Das ist schon nicht schlecht. Und auch sonst ist es schon gegangen. Also hat mir jetzt niemand was wollen. Aber der Philipsen war glaube ich schon länger da. Aber, aber also eher dann Englisch oder Wir sind ja in der Schweiz, also Italienisch mhm. ist auch. auch also Die Romanisch. Ist ja, ja, ja, stimmt, genau. Die vierte ist das, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja Rhetoromanisch ja. ja. Ach so. Da brauchen wir nur ein die dann das ja, sprachlich sozusagen ja. so ein bisschen aufbereitet. Ja. Ist, genau. Wie, wie? Da kenne ich glaube ich jemanden. Muss ja? ich mal einladen, ja? ja? Das ist doch gut. Mal. Genau, dass man so inter, wie heißt jetzt das, nicht interkulturelle, diese Art von Übersetzung zwischen Dings, Na Live-Übersetzung? da gibt es doch so einen Namen zu den Übersetzungen. Simultanan konsekutiv Übersetzung. und simultan. Ja, ja genau, hilf immer. Simultan ist gleichzeitig ja. und konsekutiv ist zusammenfassend oder irgendwas, ja. oder? Aber brauchen wir eigentlich nicht, oder? Ja? Wir brauchen nicht übersetzen. Gut. Das macht Radio immer so schrecklich. Ja, aber man kann es ja mischen. Ja, ja. Also mit Händen und Füßen die mischen. Die wichtigen Sachen, die muss man schon klar, dass die Leute ja. verstehen und, so. und wenn die Leute da können, dass, dass man dann sagt, der alt, das war jetzt da. Ja. Das hat jetzt das und das? Mhm. Mhm. Aber ich denke, das ist schon, da wird es schon keine Probleme geben. Das ist. Also praktisch Radio zum Anfassen, dann muss man nichts sagen, ja. also ja. nichts übersetzen ja. Die Leute sollen ja auch kommen. Gell? Ja, klar. Ja. Da bin ich ja jetzt gespannt, ob die auch vorbeikommen. Also bei mir brauchen ja noch ein bisschen was hier da am, am, am, für die Jorte, haben wir ja jetzt noch nicht genügend. Wir haben jetzt so ein Plattform, also so einen Grund, am so Boden haben wir jetzt dann so ungefähr. Aber ihr seid ja jetzt schon bestückt, euch muss man nichts bringen. Nee, uns muss man nichts bringen höchstens was für ein Grill. Grillen gibt's bei euch. Aha. Ja schon, also. Also jetzt nicht Insekten, sondern was zum Essen, also ja, so ja, ja. zum Aufbereiten. Ja. Aha. Aha, Ah ja, das ist ja ein Grillradio dann. Ja, ja Radio, also Grillradio. Ist, äh, am, ich glaube am Samstag mhm. ist also so ein, ein mhm. Grillfest. Ach so, ja. das weißt du schon. Ja. ja, das haben wir jetzt so überlegt, so weil wir ah. machen ja keine richtig äh, große Eröffnung. Stimmt, ja, ja, ja wir, wir fangen einfach wir an. Wir sind ja dabei hier beim bauen ja. und das ja. kann man nicht eröffnen, wenn man jetzt gerade hier ja. noch halb auf der Baustelle ist. Das stimmt, ja, ja. Und äh, ich hoffe ja, da. Aber wir können schon ein bisschen so, für uns, können wir das schon ein bisschen so feiern, oder? Ja, klar, wir also feiern. Also so, ja. dass wir jetzt anfangen. Klar. Ja. Aber, aber dann gibt es sowas wie, wie, beim Film war das das Bergfest, also so in der Mitte das genau. der Zeit, dann macht man... Richtfest. Richtfest, genau. Ja. ja, das, ja, aha. Ah ja, und dann kommen die Leute, die, dann kann man gleich sehen, wie viele Leute zuhören. Mhm. Das ist eine, eine, eine gute Idee. Aber ihr braucht jetzt sonst nichts mehr. Also Grillmaterial, aber sonst ist alles da. Ja. Mhm. Ja, dann muss ich jetzt mal schauen, was wir jetzt noch brauchen. Wir brauchen ein bisschen was. Aber das können wir ja dann nochmal im Einzelnen deutlicher machen. Wir fahren jetzt da die Straßenbahnen. Habt ihr das schon ein bisschen mitbekommen? Die fahren nachts? Die fahren, ja? nee. Ja? Nee. Kein nicht. Ich glaube, ab 1 oder so ist es still. Mhm. Bis. Also, da kommt aber jetzt niemand, der dann was vom Computer einspielt oder was jetzt hier apropos still ist. Nicht, dass die da meinen, das ist Meist falsch. Das ist die Leute, die hier wohnen, sonst nicht schaffen. Ja, ja, ja, so gut. Ja, na, wie beim Radio, wenn es dann still ist. Dann, na, ja, ist ich glaub, aber wir können das einspielen. Das ja, ist, ja, ja, ja, das ja. ist doch gut. Ja. genau. Da haben, wir, da haben wir doch eine schöne LoRa-Schleife, mhm. Oder? Straßenbahn. Ja. An- und abfahrend. Aber die fahren auch nicht richtig regelmäßig. Ja, also sie tun nur so. Ja, das stimmt. Also sie sind so ein bisschen ja. aus dem Takt. Ja. Man kann sich nicht nachrichten. Nein, Na, das, das so muss man gut. doch was anderes ja. überlegen, vielleicht. Aber glaub ich glaube, ich habe da schon was Mongolisches, was dazu passt. Ah, ja. Da wir ein bisschen mongolische Stille mischen und dann... Dann werden wir jetzt wieder weitermachen, oder? Okay, ja dann. Gut. Frohes Schaffen. Ja, na, ebenso, gell? Okay. Eben, ebenfalls. Vor Ostern hätte ich beinahe gesagt. <lacht> Muziek, voor de wolken, voor Pas aan mannen zijn je Zuck er